Рідку сорбу, у якій йде-неде плавали шматочки м'яса і прислухалися. Вартовий неспішно чела по двору, мугикаючи, щось собі підніс. Отже, їх стережуть, тож щоб зараз вибратися із енбариня нічого й думати. Добрині уважно оглянув приміщення. Збудоване добротно, міцно. Смулисті заснові колоди, пригнені одна до одної щільно, в єдиновизьке віконце. Що тьмініло під стелою, не пролізти. На горище ще лаза немає, отже, надвір вийти можна тільки у двері. Вони ж заперті, а за ними вартали. Що ж робити? Ілля теж нічого не міг придумати. Обидва довго мовчали. «А знаєш, давай поспимо», – несподівано запропонував Добриня. «До вечора не близько, а спати хочеться». Ілля не перечив. Вони знайшли кілька м'яких овечих шкур, що не дуже відгонили тухлятиною, поставили на долівці, лягли і швидко поснули. Тихо в чинбарні, глухо. Не долітають сюди ні гортанні вигуки монголів, половців, башкирів, булгар, саксинів та синів інших племен, змушених бати їм іти з ним у похід. Ні кінське ржання, ні рев верблюдів. Не чути – і скрадливих кроків вартових за стіною. Все здавалося заснуло. Спить непробудним сном. Так би і проспали стомлені полоненники весь вечір і всеньку ніч, та тут раптом десь загавкали, заволували собаки. Добриня схопився. У Ченбарні було темно. Невже ніч? У грудях тривожно тенькнуло серце. Проспали. Він штовхнув Іллю під бік. Вставай! І тут же його мозок промізила несподівана думка. Ось що може змусити вартових відчинити двері Ілля. Це ж його вони стережуть. На нього їхня надія, бо вони сподіваються, що воєвода Дмитро заради сина відчинить йому ворота міста. А що коли спробувати? Ілля, послухай, зашепотів він на вуху Боярчукові. ти можна лише через двері. Отже. Треба вигадати важливу і ймовірну причину, що бортові їх відчинили. І я, здається, придумав, як це зробити. Як? Треба сказати їм, що тобі погано, що ти помираєш. Ти гадаєш, вони зварять на це? Що й як? Адже тебе вони стережуть, як зіницю ока. Уявляєш, що сказав би завтра охоронцям менгу, коли б ти справді упокоївся? він голови їм постанав би, і вони це добре знають. Ось чому я впевнений, що двері вони нам відчинять. А тоді що? Якщо їх буде двоє чи навіть троє, то ми їх зможемо приголомшити і втекти. Ось тримай. І Добриня вклав у руки Іллі важку добову качалку, якою чинбарі розкачують і рівняють вичинені шкіри. Такої довбешкою не тільки людину, а й вола можна вбити. «Замашна!» – погодився Ілля, виважуючи качалку в руці. «Якщо добре торохнути, то вбажай, що й кінець. От ми і при зброї. Лише б заманити одного чи двох у тінбарню, а з тим, хто залишиться на дворі, теж справимося. Ну що ж, згода?» Вони стали обабіч дверей, вартових не чути. Поснули чи пішли до хати. «На допомогу! На допомогу!» – раптом голосно заволав Добриня. За двери відразу ж почувся стривожний голос. «Що там? Що стряслося?» «Ілля помирає, син Киїнського воєводи, швидше, води! Що з ним? З'їв щось погане! Хай не буде свинею і не жере чого не слід!» Почекає до ранку. «Дурню! Якщо він околіє, то вранця тобі хан менгу знесе голову!» Вартовий довго мовчав. Видно, обмірковував і зважував почути. Потім вилаявся. Прокляття, хай заберуть вас мангуси, хай пожеруть вас собаки. Але важливість звістки, видно, дійшла до нього. Бо він зразу ж загукав до свого напарника, що був десь у другому кінці двору. Хасар, хасар, поклич десятника Товлура. Полональникові погано помирає. Та бігом мені, бігом. Здалеку долинуло важке гупання ніг якийсь невідомий баатур хасар побіг будити десятника. Ось чути, загрюкав він ногами по дощатих сходах ганку, хряпнув дирима. Потім настала тиша. Вона тривала зовсім недовго. За всіною чинбарні знову загупало кілька ніг, щинилося якесь вовтузіння, ніби хтось кого душив, почувся болісний крик, хрип, і так і раптово все затихло. Стривожений Ілля стиснув руку Добрині і шепнув. «Що там? Не знаю?» Так же ще потім відбив Добриня. Тут грюкнув засув, і двері широко розчинилися. У їх отворі стояло кілька темних постатей. Хтось тихо покликав. «Ілля! Добриня!» Хлопці завмерли. Це було так несподівано, що їм на якусь хвилину відібрало мову. «Хто там? Свої?» «Звідки? Як?» Другий голос прозвучав неупевнено. «Невже їх тут немає? То де ж вони?» Це був Степанів голос, такий характерний, що не впізнати його було неможливо. І Ілля скрикнув радісно. «Братик Степане! Невже це ти?» Він кинувся на двір до брата, та Добриня, що пильнував також і за хатою, де спала хорона, перехопив його. «Тихо! Варто йде! Хвайтеся всі сюди!» Тікати було пізно. З хати вийшло двоє і попростували прямо до чинбарні, перетинаючи шлях для відступу. Вони відразу помітили б утікачів і зняли тривогу, тому кияни, а їх було більше десятка, вскочили чинбарню і причаїлися там. — Усі мовчати, говорить му я, — пошибки сказав Добриня. — Заманює сюди і прикінчимо обох. Але Микола заперечив. Ні-ні, хоч одного бажано взяти живцем. Гаразд. Одного брати живцем, погодився Добриня, і застарів. Тихо, наближається. Ілля, стогни. Та душ ніби тобі справді не втерпець, ну. Ілля голосно застогнав, заохкав, О, ох, ох.